Василь Шкляр Елементал. Частина 3. Глава 1. Я сидів у чоловічому салоні вроди Нарцис, що на тверському бульварі, і чекав, поки надзвичайно люб'язна німфа зробить мені у вусі прокол для сережки. На відміну від справжнього нарциса, я милувався на свою красу не в джерелі а в овальному дзеркалі, і також був патологічно задоволений. Щитина на щуках уже висіялася більша, ніж у мікірурка, Ще трохи, і вона стане бородою. Короткий чуб завдяки старанням чаклунки «Ехо» зробився ясно-рудим, і тепер від дзеркала на мене дивилась зовсім чужа фізіономія, в яку я боявся закохатися тільки тому, що не хотів змінювати свою, уже і так підірвану орієнтацію. «Ви в якому вусі носитимете?» «Сережку?» – спитала ехо з неябиякою цікавістю, побоюючись, що я скажу в правому, бо то означатиме, що в моїх жилах тече блакитна кров і шансів у ехо ніяких. Та я даю їй цей шанс. «У лівому!» – кажу я і чомусь згадую казочку про кобилячу голову. «Дівонько, дівонько, заглянь мені у праве вухо. Я вже втратив коня, а ці мотиви, що причепилися до мене в призоні – так і мандрую через усі кордони. У лівому? Ехо на радощах так близько схиляється до мого лівого вуха, що її соковита цицька лягає на моє плече, як генеральський погон. Однак генерал нічого не має проти. Його зараз просто не цікавлять такі дурниці. Його цікавить лише ота фізіономія, що дивиться на нього із дзеркала. І генерал не розуміє, навіщо деякі непевні типи роблять пластичні операції, щоб змінити своє обличчя. Можливості гриму й косметики безмежні. «Робимо прокол?» – десь наче здалеку долунює голос ехо, хоч вона вже майже вся залізла у моє вухо. «Так», – кажу я, – «дарма, що слово «прокол» мені не зовсім подобається. Стосовно мене, звичайно. А якщо йдеться про таких бравих хлопців, як оті, що охороняли шале, то чого ж? Прокол є прокол. Представлені народи – котрі звикли покладатися на потужні армії і атомні бомби, часом зовсім безпорадні в найпримітивніших ситуаціях, особливо у себе вдома. Моя прогулянка на базу відпочинку – то всього лиш квіточки, бо навіть пуп'янки порівняно з тими ягідками, що їх уміють вирощувати жаби. Такі квіточки називаються жаб'ячим милом. Вони зацвітають жавтеньким ранньої весни на луках поблизу річок та озер. А жаб'яче мило проникає скрізь. А коли наш психоаналітик Андре Сіяк сказав про перемогу одинаків над армією, гівняних американських фільмах, то мав на увазі певна річ не мистецький наїв, а саму Америку. Країну, яка повсякчас готується до війни на чужій території. Світовий лідер шпигунства ЦРУ півсторіччя було зациклено на червоній московській чумі, берлінській стіні та інших приводах комунізму і не бачила того, що робиться в них під носом. А коли щось траплялося, приховувала це ще з більшою наполегливістю, ніж порушення прав непредставлених націй. Ще ніколи американську розвідку не доїмала така криза ідей. Немає в Тихому океані потужнішої військово-морської бази за Гуам, яка не має ніде, і надійнішої охорони з найдосконалішими засобами електронного стеження та цифровим контролем за підступами до військової цитаделі. У Пентагоні швидше чекали прибульців із космосу, ніж нападу на Гуам, де було зосереджено найкращі сили ВМС США. Рано вранці 13 квітня 1994 року група терористів проникла на територію бази у найпримітивніший спосіб. Вони приїхали до контрольно-пропускного пункту на такому ж Бьюіку Конвертбл, на якому їздив тризірковий адмірал, начальник гарнізону Генрі Шелтон. Вісім душ помістилося в затемненому салоні машини, ще четверо – у багажнику. Охорона й гадки не мали щось там перевіряти, шлагбауми піднімалися автоматично. Озброєні крім усього гранатами, ці відчайдухи вдерлися в казарму, де ще спали гладкі тюлені і наробили такого шуму, що всім заціпило. Прикриваючись заручниками, терористи проникли навіть у житлове містечко на Гілл де мешкали із сім'ями старші офіцери. Врешті-решт, морпіхам вдалося великими силами оточити казарму і мистечко, але наслідки були кривавими. Загинуло кілька десятків заручників, п'ятеро з них слугували живим щитом під час відходу нападників, які безкарно щезли у джунглях, що починалися, вважай, на межі бази. Коли нахабна преса почала рознюхувати цю історію, Пентагон дав офіційну відповідь на території Гуаму Відбувалися супернавчання, де в реальних умовах відпрацьовувалися методи боротьби з терористами. Гонор і Реноме були настільки вражені, що цього разу ніхто й не додумався щось списувати на всюди сущого осаму Бен Ладена. Всюди сущий мільярдер осам тим часом сидів у скромній печері, запивав водою черствий чурек і зашивав циганською голкою латку на штанях, що протерлися якраз на коліні. Він сном-духом нічого не знав про бешкет на базі Гуам. Він тільки знав, що все зло у невирішенні національних і релігійних питань та поділі націй на представлені і непредставлені. Отож, Чубмій мав кольору жаб'ячого мила, щитина більша, як у Мікі Рурка, а ліве вухо перекрашала сережка, поки що з грубої нитки. Такий собі ще один дармовис. Дармовис, бо я не дуже вірив у доцільність цієї конспірації – і вдавався до неї швидше для розваги, як для, для коротання часу, поки перейде дощик, і мені щось путнє спаде на думку. Я був певен, що мене шукають, як шукають і хеду. Особливо пильнують аеропорти та вокзали. Тож треба трошки пересидіти, потерпіти, поки вони зіб'ються з ніг. Переді мною знов лежали три шляхи. Три прокляті українські шляхи, в яких заплутався цілий народ. А що вже казати про мене одного? Я сам. Ви сам? Відгукується до мене ехо. Ви потім самі вставите сережку, чи прийдете до нас? Варто було б оглянути прокол. Вона не знає, що на мені все заживає, як на собаці. Але я не хочу її розчаровувати. Прийду. Прийду до вас особисто. Я вийшов із нарциса і рушив у гору Тверським бульваром, як лондонський денді. Цілком пристойний бульвар і написи здебільшого англійської мови, як у Лондоні. Не знаю, чому дехто так не любить Москву. Для мене це вже майже рідне місто. А якщо взяти до уваги, що тут колись жив троюрідний брат дядька мого батька, то я, можна сказати, корінний москвич у третьому коліні. Тільки от три шляхи у мене українські. Перший, як було обумовлено, чітко виробленому плані, веде знов до Махачкали, до літака місії Червоного Христа, яким я мусив доправити російську дівчину з Інгушетії до Франції на лікування. Але цей шлях дуже слизький. В аеропорту Махачкали нас можуть виглядати, бо це ворота Північного Кавказу. Бо там Плен, якому я не зовсім вірю. І тут уже нічим не зарадить навіть член інгушського парламенту Руслан Бек, якому я вірю. Але він не є професіоналом у таких справах, і саме тому я опинився в дурному становищі. Чітко вироблений план розвалився. На визначеному маршруті можна поставити відразу хрести кінулик. Шановний шефе відділу міжнародних кризових ситуацій. Другий шлях я умовно називав романтичним, бо він пролягав через Україну, і тут фантазія брала гору над логікою. Ми схидою потягом чи машиною дістаємося Києва, я знаходжу дядечка Толю, який знає усіх політиків, депутатів і швиденько обстругуємо це діло. Хоча не так. Наші продадуть відразу. А якщо й не продадуть, то хтось не втримає язика за зубами. Дійде до СБУ а це все одно щодо ФСБ. Саме так схопили Вахтанга Кобалію, начальника Національної гвардії Грузії, соратника Звіада Гамсахурдія. Лоті, так називали його друзі, під'їхав до бензостанції заправити машину. А тут уже всі гуртом і наші, і німці. Зробимо не так. Дядечко Толя піде до Литовського посольства. Адже Аятолла має великі заслуги перед Литвою. Має навіть медаль за оборону телецентру у Вільнюсі. А ще більше заслуг перед литовським народом має Джохар Дудаєв, котрий під час штурму тієї телевежі служив у Литві, і жоден солдат його гарнізону не вийшов з казарми. Литовці перекинуть нас до Вільнюса, а це вже вільна Європа. Я ще й устигну провідати свого кота Барсика. Ні, я вже схибнувся з цим Барсиком, найволелюбнішою істотою в Україні. І мене повело замість Марселя в Миронівку. Романтика, суцільна романтика. Якщо вже мова про посольства, то чому б не звернутися до французьких дипломатів? Ось тут у Москві попросити, щоб посприяли у виліті. Це, власне, був третій шлях, найнадійніший і найпряміший. То більше, що я мав службовий французький паспорт, а хеда – громадянка Російської Федерації. Візу законно поставлену в тих політурках, які мені дав Руслан Бек. Проте на цьому третьому шляху теж були камені спотикання. За мною в життяхся чеченський слід, при він проходив через шале червоною ниткою, і я міг тут добряче підставити французьких амбасадорів. У такому разі моє завдання вже точно не було б виконане бездоганно, а отже і ляснула б моя винагорода. Якби не йшлося про ту нічим не обумовлену бездоганність, то в крайньому разі можна було б сісти на якийсь внутрішній рейс і без особливих зусиль, без зброї захопити літак. А так... Я навіть не дзвонив до Марселя, щоб запитати поради, хоча мав такий дозвіл на випадок виняткових обставин. Втім, усе могло бути набагато простішим. Можливо, Ася відвела найпершу підозру від чеченського, а тим більше французького сліду. Можливо, саме тому я їй подарував життя. Ібрагім також мовчатиме, щоб не виказати свою причетність до щезнення Хеди. А окрім нього, ніхто мене тут більше не знав. І він також не знав, хто я насправді. Сміт і Весон мертві – так що французькі коридори в московських аеропортах швидше за все зелені. Можливо. Цілком можливо. Проте ліпше трохи почекати. Ще трохи. Ще. Бо якщо вже бути відвертим до кінця, то мені було б тут зовсім непогано. А може і добре. Дуже добре. І я знав, що такого не буде більше ніколи. Кінець першої глави.